נכון, נכון, לא, אני ידעתי ופנינה כבר היה לה... לא, אני גם הייתי ידעתי, אבל... פנינה יש סיפור יותר... טוב, יש לי מישהו ש... איפה הווירושלים ו... איפה הווירושלים? נו, איך קוראים לזה שמה? בכניסה... קבעת שאול. אה, קבעת שאול? כן. כן, יש לי שאלה. כן. אברהם אביארה. כן. ארבעת ה... המעלות. המעלות השמיניות. כן. לתק כן, כן, לתק כן, לתק כן, זכרתי, בסדר. כן. אז מתה, קרונה, מוביתה, הרבה עוד כסף. כן. אנחנו משננים. כן. וידידיות, ו... חמלה, שמחה. שמחה, כולל שמחה האחר. לא כולל. לא כולל? לא, רק זה. רק זה? רק אה. זה. השימושה לעצמך לא נקרא. זה לא חל העת. אם אתה מתייחס לעצמך כמו אל מישהו, אז כן, כאילו. והשתברות הנפש. כן. אז בואו נזכיר לעצמנו כמה זה שימושי לנו. איך זה רלוונטי לנו? זה שאלה? חשבתי שאתה רוצה לספר לה. כבר עצרתי. כן, זו שאלה. זה ידידותיות, זה בעצם הקגישה הנכונה לכל דבר, באופן בסיסי. מילה אחרת לידידותיות שהיא יותר כוללת כי היא כוללת גם את היתר, זה קבלה של הדברים כמו שהם. קבלה של הדברים כמו שהם זה אפשר להגיד הגדרה אחרת של חוסר סבל. למה? כי סבל זה אי קבלת הדברים כמו שהם. ולכן זה ברור, ואנחנו תכף נראה אבל ההגדרה של, של נירוונה בבודיזם היא מאוד פשוטה, היא פשוט חוסר סבל, לא שום דבר מעבר לזה, זה לא צריך להיות עם אה, זיקוקים דינור וכוכבים ואנרגיות וכל זה, פשוט אם אתה לא סובל אז אתה בנירוונה, אז זה ברור שידידותיות וקבלה, אז בוא נגיד, קבלה לגמרי מוחלטת זה בעצם אופקה, זאת אומרת זה השתוות הנפש, זה באמת קבלה, אבל כיוון שקשה לנו ואנחנו מטבע, לא מטבע בריאתנו, אבל מטבע חינוכנו אנחנו חייבים להוסיף משהו לכל דבר אם אנחנו מצליחים בכלל לא להוסיף כלום, אז אנחנו בהשתוות הנפש והכל בסדר. אם, אם אתה כבר... חבלה, אם אנחנו רק בחבלה, אם אתה כבר... אנחנו נפגשים בהפגנה <coughs> ל... ליועץ המשפטי תזדרז, <coughs> מקבלים את זה שהוא לא מזדרז, אבל בכל זאת עושים משהו. כן, כן, כן. אבל ידידותיות זה אומר משהו כזה, אם אתה <coughs> לא יכול להיות בלי שום תוספת, אז לפחות תעשה תוספת טובה. זאת <coughs> אומרת, דברת... זה לא נחוץ. בעיקר לא, בוא נבדיל כאילו, בעיקר לא אה, אה, כלפי עצמך. זאת אומרת, להפגין ידידותיות זה כבר באגף של הקומפשן. אבל כלפי עצמך, כשאתה מקבל משהו, אם אתה לא יכול לקבל אותו נקי לגמרי, וזה לא כל כך קל בהתחלה, אז תקבל אותו עם חיוב, תקבל אותו עם ידידותיות. בסופו של דבר כל תוספת גורעת. למשל, למה? כי למשל, אם אתה חושב שאתה חייב תמיד להיות ידידותי ואתה בסיטואציה שהיא לכאורה לא ידידותית, אז אתה נמצא בלחץ. אתה נמצא באיזשהו tension בין מה שאתה מרגיש לבין מה שאתה חושב שאתה אמור להרכיב אבל אתה לא אמור להרגיש שום דבר, אין שום, אין שום חובה. אז מבחינה זאתי, זה כאילו ההבדל הקטן בין ידידותיות ובין השתוות הנפש, ובין קבלה מוחלטת. עכשיו, שני האחרים זה כשהצד השני, או בסוגריים, אם אתה עדיין בסיטואציה שאתה, יש לך שני צדדים, אז הצד השני נמצא או במצב לא טוב או במצב כן טוב. אז אם השני נמצא במצב לא טוב אז אתה נותן לו compassion, זאת אומרת אתה כאילו הוא מקבל אותו ומלטף אותו נגיד ככה. ואם השני נמצא במצב נהדר הוא, הוא, הוא ממש נמצא באיזושהי סיטואציה מצוינת אז אתה מקבל אותו ושמח בשמחתו עכשיו בעצם yes. מהבחינה הסופית של האופקה אתה לא צריך לשמוח בשמחתו כי אתה באמת מבין שכמו שה... שאתה מבין שהסבל שלו הוא אשליה שלו גם השמחה שלו היא אשליה שלו אבל בגלל או שעוד לא הגענו למדרגה הזאת או שאנחנו מפעילים את ה-compassion, אז אפשר במרכאות להכתים את ה... להכתים בכף, בכף, את ה המוחלט, את ההשתוות הנפש המוחלטת, בצבע מסוים, או בצבע של ידידותיות, כמו שאמרנו קודם, או בצבע של compassion, או בצבע של השתתפות בשמחה. בהבדל בין אקונימיטי לאדישות זה בעצם היכולת לעשות פריטאז' נדרש משהו לעומת לא לעשות כלל? ראשית כל, לא. ראשית כל, ההבדל הבסיסי זה שאתה בתוך הסיטואציה. בניגוד לאדישות שאתה מתנתק מהסיטואציה. אקונימיטי אתה לא מתנתק מהסיטואציה, אתה ממש בתוך הסיטואציה כולה. אתה רואה, אתה מבין, אתה משתתף א', לחוש זה לא שיפוט, להתבונן בתחושה ולהרציע עליו שיפוט זה שיפוט, אבל זה באמת מין זה נמצא כאילו מעבר לכל ה... אבל לדוגמה אתה יכול שיהיה לך רע ולקבל את זה באקווינימיטי או שאתה יכול, זאת אומרת זה בעצם השלב, אפשר להגיד זה השלב לפני הסוף, זאת אומרת השלב של הסוף אי אפשר בכלל לדבר עליו, אי אפשר לתאר אותו אפשר לדבר עליו הרבה אבל אי אפשר באמת לתאר אותו אבל אקווינימיטי אתה מתייחס לדברים, אתה רואה אותם, והעיקר, זאת אומרת אתה, בוא נגיד, דרך המלך לאקווינימיטי זה בעצם ההבנה העמוקה של למשל מה גרם לזה שזה יקרה. אם למשל יש לך תחושה מאוד לא טובה, בוא נגיד, אה, אני יודע מה, נגיד, אישה של חברה, אישה של חבר נפטרה. זה עושה לך נאחס, לא, לא, לא... עזור, זה קורה. האקווינימיטי מאפשר לך לראות בעצם למה זה עושה לך נאחס. מה מסתתר מאחורי זה. איזה דעה יש לך על החיים או על העולם שגרמה לך לזה שאתה לא מרגיש טוב. ברגע שאתה מתחיל להתבונן בדבר, עכשיו שוב, אתה, לא שאתה חייב, אבל אם אתה רוצה לעשות את זה כמו שצריך, אז תעשה את זה מתוך אקווינימיטי. ואם אתה עושה את זה מתוך אקווינימיטי, זאת בעצם, מצד אחד זה דרך המלך להבין, ולעבור בעצם מעבר לזה. ולגיד, נגיד אותו, נגיד אותו כן. כן. גם הוא יחוש כאב. כן. כן. כן. עכשיו, אם הוא חש כאב. כן. תמיד כן. למעשה, אם אני מבין באמת, אני לא אמור לחוש שום כאב. כלומר, אין אמור. השאלה, האם אתה חש או לא חש? לא, אבל אם חשתי כאב, לא שפטתי. לא, לא, לא. אם חשת כאב ואמרת זה לא בסדר, אז שפטת. אבל אם חשת כאב, בוא נעשה יותר פשוט. גם הכאב היה, אני לא... לא, לא, בוא נעשה את זה יותר פשוט, בסדר? כאב פיזי. למה זה לא חוכמה? חוכמה. זה חוכמה. זה חוכמה. כי, בתור דוגמה. כי, בסדר, נפלה לך אבן של שלושה קילו על הרגל. כואב? אתה חושב שאתה אמור שלא יכאב לך? לא. וגם אותו דבר בכאב נפשי. זה ברור שאם אשתו של הדלילהמה תלך לעולמך, יכאב לו. והוא אהב אותה ורצה שלא תלך לעולם אחר. לא, לא, רגע, רגע. לא, יכאב לו. לא בטוח. לא בטוח. מה, שיכאב לו? אה, בסדר, אז בוא נגיד שלא. חבר בסדר. טוב שלא מת. אם הוא היה מוכן לזה שהיא תמות. המורה שלא מת, אוקיי? כן. המורה שגידל אותו מת, בסדר? הוא נורא אהב אותו, הוא גידל אותו מגיל שלוש. נורא אותו, כן. הוא כן? גידל כן? אותו, הוא היה כמו שלו. אבל, זה, אבל שוב, בוא נגיד ככה, זה כמו שכאב לו... ברגל זה תוצאה של זה שיש לך עצבים, כאב נפשי זה תוצאה שיש לך קשרים. יש לך קשרים עם אנשים. לגמרי. לא בהכרח. כן. כן. לא, אבל לא בהכרח. אפילו, אפילו, אם, זה רק בבחינת העדפה. עדיין יש לך העדפות. יש לי בעיה. יש עליי, או אתה אומר לכל אחד יש? לכל אחד יש. לכל אחד יש. לכל אחד יש, כן. לי רגע, What? קודם נפתור את הבעיה שלו, What? ואחרי היה זה נפנה לבעיה שלך. <laughs> כן, אנחנו כרגע, אנחנו מתווכחים <laughs> בבעיות <laughs> מהכיוון מה הזה. אז אתה מבין שהכאב, בוא נגיד ככה, הכאב מראה שיש לך קארמה, בסדר? <laughs> אם אתה, אין לך שום קארמה, זאת אומרת, אין לך שום קונדישנינג, אין לך שום דבר... כן. <laughs> <laughs> כאב נפשי מראה שיש לך קונדישיינג. כן, כן, זהו, זה מראה שיש לך קונדישיינג. אז לכן, אם לא היה לך קונדישיינג, אם לא לך כאב. כן, בסדר, אז אתה בודה, נגיד. בסדר, במצב האופטימלי, לא אמרתי שזה אפשרי תכף בסדר, אז בודה לא כואב עליך? לא, לא. דרך אגב, תדעו לכם שבודה הגיע להארה בגיל 40, עד גיל 80 הוא חי ולמד, ולימד, והיה עסוק בין היתר בניקוי ה... מה שנקרא קלשעות. קלשע זה בדיוק הדברים האלה. עדיין היה לו נקודות שהפעילו אותו. זה חוץ מזה, בסדר. אבל עדיין... כי הוא לא התייחס לזה, הוא ככה מואר, שהוא לא חשב שזה כואב לו. לא, אבל עדיין היה לו, עדיין היה לו, ושוב, למה היה לו? מהחיים, כאילו מהחיים <אז> עד <הכספים> שהוא הגיע להערה, לא, עד שהוא הגיע להערה הוא עשה כל מיני דברים, כן. הוא הגיע להערה הוא הבין, ועדיין היה לו, דרך אגב תדעה שאפילו יש עליו סיפור שהיה לו הבן, הבן דוד שלו או משהו כזה שחתר נגדו וזה והוא כעס והלך ליער ובאו ו... <laughs> זאת אומרת, אפילו בודה, שניה אנחנו, ברור שיש לנו, אבל אבל אין אה, אה, חריץ אחד בקרמה שלנו, אין קלשה אחת שאי אפשר לטפל בה. וכשהיא עולה, זאת בעצם ההזדמנות היחידה לטפל בה. יש עוד טיפולים כאילו שהם תחזוקה כללית, זאת אומרת... חפש מה? לחפש אותה? אתה לא רוצה לחפש אותה, היא מגיעה. שומרת. אבל, אבל, אבל, כן, לא, לא צריך לחפש אותה, לא צריך לטפח, לא צריך לקרוא לה, כי מה אכפת לי, שתהיה? אם היא לא מופיעה, אז מה אכפת לי שהיא שמה? אני... שתיים. כן. כן, טוב, שעוד חצינו בחיי יותר ומהר, כן. הבעיה אחת זה בעיית הנירות. כן. וזה אמרתי, don't try it at home. כן. בעיה דומה, היא קרובה ללא סם, כמו סם וו. עוד אחד נותני זין. אתה זם זין על צרות של שזה קשור. שזה אדישות. זה לא השתברות. זה נראה רע. נניח אשתך או חברתך לחיים והיה בדמעות על המצב הנורא של ההורים שלה. כן. והם לא, דרך אגב. בסדר גמור. לא, <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> זאת אומרת, הם, הם בעקרה, הם מזהים וזה, כן. אבל... הם... לא <laughs> חשוב, היא חושבת. היא חושבת. כן. כואב לה אתה מנסה להפעיל, להפעיל בו קצת תאצ'מנט. לא, מה פתאום, אתה צריך להפעיל רק קומפסן. אני רק קומפסן, זה בכלל לא המקום, המקום זה כשטוב לה. אבל, רגע, זה לא אני לא שם. לא, לא, זה בכלל לא התפקיד שלנו, זה לא התפקיד שלנו לחנך אותה בכלל. הייתי את זה המון שנים, כן, שאשתו נקטרה לפני חודשיים, ואשתי לא הולכת לרעות, הוא נורא נורא, כן, אמרתי יופי שבאת זה מקום שתלמד, כן, וואלה הוא כמעט נעלב, כן, סימן שהוא לא במצב המקום הזה, לא אבל אני הנראות שלי, אבל אתה לא צריך להפגין, מה הוא נעלב? לא הבנתי, היית בלי קרפה? הייתי מלא קומפשן, הייתי כל כך קומפשן שרציתי שהוא יסבול פחות, ואומר לו תנסה קצת להתרחק מזה. אבל זה לא קומפשן, זה לא קומפשן, זה התנשאות. ראשית כל אתה צריך, בוא נגיד ככה, קודם כל גם שנה הוא המתנשא, רגע רגע תנו לי, תנו לי, הבעיה הכי גדולה, הבעיה הכי גדולה זה לקרוא את מי שנמצא מולך. בשביל זה, בשביל זה אתה קודם כל צריך להיות או ידידותי, או בהשתוות הנפש, אבל זה בשביל לקרוא אותו, ואז אתה רואה, מה? ואז אתה רואה באיזה מצב הוא. בוא, תחת דוגמא יותר קלטה, אתה יושב בדיון בחברה, כל אחד צריך להוכיח שהוא צודק. כן, ברור. ואתה יושב ומחייך בשלוות נפש, כן, אמיתי מלא. לא בגלל שאתה לא צודק. כי אתה יודע שזה הכל שטויות ובסוף כולם הסכימו למה שהבוס אמר או מה שמקובל. כן. בסוף הלקוח החליט על דבר שהוא אז ראשית כל תדע לך, ב-65% הוא התפרץ עליי, תפסיק עם הפרצופים האלה. אמרתי, זה פרצוף זה נקרא חיוך, מה אתה כועס עליי? הוא דוקטור. אבל למה אתה צריך להפסיד את זה? בדיוק. בדיוק. היה לך רצון, היה לך צורך להמציא מזה? לא, לא, נשמע לך, אני אשמתי ככה. נו, ככה, אז זה מאוד מוכרח. זה ברור שאנשים שהם... זה מרגיז. מה, ככה? כן? לא, אבל הייתי מידיים ככה. דורון, לא ראית את עצמך. אז תראה, רגע, רגע, רגע, הוא מעלה בעיה אמיתית. זה לא נכון. התשובה היא, זה בדיוק הנראות, וזה מה שאמרתי. נכון. כשאתה יושב, אבל... ולא משתתף בדיון, כי אתה יודע שזה... אבל למה זה גורם לך לגרות? לא גיחכתי, נשבע לך. זה חייך לי, לא אמרתי ככה. אבל למה צריך לחייך? לא, לא, לא, אבל אתה מבין שאנשים לקחו את כי פעם קודמת תיארו לי שאני לא מחייך מספיק. אה, זה מה שחייך, בסדר. אבל זה ברור לך הפתרון, כאילו, אתה צריך, כשאתה נמצא נגיד בחברה, כן? שוב, לטובתך ולטובתם. לא, זה לטובתם, זה זמן. באמת אני אקווי אמיתי. לא חשוב, לא חשוב. אבל אתה צריך, לדוגמה, אם שואלים את דעתך, אתה צריך להגיד כאילו שיש לך דעה, כאילו שאין לך דעה. לא, לא, לא, לא, לא שואלים את דיון, זה דיון שלא שואלים. לא שואלים. זה דיון דיקטטורי, יש דיונים דיקטטוריים. בסדר, בוא נמשיך הלאה. אני מבין, אבל מה אתה רוצה להגיד כאילו? יש בעיה של נראות, שבעצם, מעבר לפורום הזה, אין בעיה של נראות, וגם בפורום הזה חטפתי מהפינות. כן. אתה לא יכול להשתמש, אתה לא יכול, לא בקומפיישן ולא בקומינג, כי אנשים לא יכולים להבין קומפיישן. אמיתי, כן לגמרי, באמת. אתה יודע שהם יכולים, מה זאת אומרת? אם בא אליך מישהו קל שלקחו לו, שהקפילו לו שתי ריאות, <לא וזה, ואתה ואת, ואת, ואת, ואת, ואת, באמת <tich> <tich> משתתף בכאבו, אז הוא צריך להבין את זה. אם אתה מנסה להסביר לו שבעצם הוא רק טועה ולא קורה לו כלום, ואם הוא יבין אז לא יקרה לו, אז לא יכאב לו. עזוב רגע, אני לא כך מוכשר. לא, לא, אז אני אומר, מה? כן, כן. אתה יודע מה, אילן יכול להעיד שאני הייתי משתתף בדיונים. לא, אני משתתף? אני... ולא ראו, אני חושב, רוב האנשים לא ראו בכלל מה... לא ראו מה אני חושב על זה. לפעמים אחרי זה הייתי אומר לאילן מה אני חושב על זה, אבל ככה בדיון, אתה משתתף ואתה עושה את עצמך, וזה... כי זה לטובת כולם. כי אתה צריך, אתה צריך להיות חלק מהעסק. לא הייתה לך דיון? אה, אתה רוצה שלא, יש המון דיונים שממש לא חשוב מה... כפי לי דעה, זה דיון החמש עשרות באותו הדעה שלי כבר כתבתי במסמך, המסמך שלי הוצג על ידי מישהו אחר, ובאמת לא היה לי מה להוסיף לדיון, זה בסדר, 90% מה? הבעיה היא הנראות, הבעיה היא... איך אתה... שאתה בעצם לא, לא, לא, לא, הם נעלבו. כן, בסדר, ברור שאם אתה יושב ככה, כשכולם היו מוציאים את השמאס להם, ואתה מחייך. אתה מתאר, אתה מתאר, אתה מתאר, יש בעיה של נראות, כשבן אדם לא נלחם על דעותיו, לא נלחם על דעותיו, ולא מתפרץ באמצע הדיון, כמו שעשיתי עכשיו, כן, כן, כן. זה לא נראה כאילו איזה כאילו טוויני. לא בגליצת של תלולי המשחק. ככה. לא, אבל זה בעיה אחרת, זה לא. לא, לא, אני מבין, אני מבין מה שהוא אומר. יש בעיה של שאתה. מישהו אומר לך משהו חביב. כן. והוא חביב מאוד. נו. כמו שהוגדר בזמנו, אתה צודק, אבל אתה צעיר. כן. הוא צודק, ואתה מחייך עליו בחביבות. כי אין לך מה להוסיף, הוא אמר משהו. בסדר, אבל שאלה, נו, no. זה... אבל אם, זה, אם החיוך הוא נתפס אפילו כפטרוני, אז זה בעיה. אז אני מודיע לך שבכל הפעילות העסקית שאני נמצא בה, okay. אין שום מקום לא לקומפשן ולא לקוינימין. א', אני לא חושב שזה נכון, אבל אם זה נכון, אז או שאתה במקצוע לא נכון, או שאתה לא מצליח לזהות את המקומות, אבל אני לא חושב שזה נכון. מה זה לא קומפשן? אם עצם זה, אם אתה רואה אנשים רבים, כן? רבים, עם כל הזה. לא, בלי מכות. לא, בלי מכות, בטח. אבל אתה יודע, שזה שטויות, אז הנה, יש מקום לקומפשן. שלך, אל תגיד להם. אבל אתה צריך לחוש קומפשן. נו, אז יש מקום לקומפשן. זה ברור שיש מקום לקומפשן. כל הזמן יש מקום לקומפשן. יש אפילו בלי סוף מקום לקומפשן. זה לא גזגוז, מה מקום זה קומפשן? לא, ראשית כל, לא, כמו שהסברתי לאלי. כי אם אתה עכשיו נמצא בקומפשן, אתה מטיב את מצב הדעת שלך. כל פעם שאתה חומל על משהו, אתה, ראשית כל, שני דברים. כי אתה מבין מה קורה, אתה מבין יותר טוב כן, בסדר. מאה אחוז. בסדר, אבל הבעיה היא, הבעיה היא, אבל אני אגיד לך מה הבעיה, הבעיה היא שאם אתה נמצא באקווינימיטי זה יותר קשה להפגין קומפשן מאשר כשאתה נמצא בקומפשן. ואז, ויש סיטואציה שיש לך מה להגיד. ולמשל, בוא נגיד ככה, מכל האנשים שדיברו וכולם דיברו שטויות, יש אחד שדיבר הכי פחות שטויות, כן? אז תגיד, אני מסכים לדעתו של זה בזה. א', עשית לו אולי את היום. מה, אבל אתה לא יכול ככה בלי להתכוון בעצמאות אלמוגית? זאת לא הדרך כנראה. לא, לא, בסדר, על זה, על לחוד, כאילו. זה עולם עם כללים? ג'ולי לא מבינה אותי כי לא הייתה שכירה. בטח הייתה. זאת מבינה אותי. אבל לא, מה שאני לא מבינה... למה זה דיון מקצועי ענייני? כן? גורון, רוני, לא משנה, אני לא, מה פתאום, מי אמר? אני אמרתי זה הוא אמר. לא, הדוגמה שהוא הביא. אם הוא יצא... כי זה לא היה דיון מקצועי ענייני, לטענתו. זה היה דיון מקצועי סתם. כן, אבל יש דיונים מקצועיים סתם. יש מיליון דברים מקצועיים. עדיין יש לך עמדה ודעה ויש לך, לא, אבל אנחנו יוצאים מתוך הנחה שזה היה דיון סתם. יש דיון סתם שכולם מדברים, כולם מדברים מתוך אגו, בלאגן מוכנע. כן, יש ישיבה שמישהו החליט שצריך לשבת וכולם יודעים. כן. עכשיו מה אתה עושה? מה השאלה שלך? אם אתה בחרת לא להגיד כלום. לא רק שלא מתראות. מה זה חייך? חייך באמת, פלסופייך. לא ככה, אלא... לקחתי נוץ מפעם לפעם וכולם חשבו שאתה מסתכל באינטרנט לא לא לא במכשב לקחתי נוץ על נייר וזה הפסקתי כבר אני טוען שחלק ניכר מארבעת המיטות הטובות המיטות הטובות יש להם נראות רעה ציבור תחרותי, ישראלי, לא, חמלה, א', אני לא חושב שזה נכון, וב', אני יודע... אני אומר לך, שפרה ושמחת בית השועברה, כי הם תורה, רק שמחה לאיד. אז תדע לך... טורון, אתה לא היחיד שנוצר שם בעולם, יש לי יש עוד כמה... אני לא חושב שאתה אמור גם לקפץ כמו קוף. ולצעוק כל הערבים לשרוף אותם, נכון? אתה לא אמור לעשות את זה. יהודי נשמה. בגלל שאחרים התבאסו שם. כן. אתה לא אמור לעשות את זה. כבר לא צריך להשתתף. להסתובב ולגרוע. לא, לדעתי, כן. הדבר הנכון, זה אולי להסתובב וללכת. כן. או להביא לקונימיטי על טורבו. מה שאתה רוצה לטעות, שאתה צודק. כלומר, זה שהאנשים האחרים... מתעצבנים על הצורה שאתה נראה להם זה בעיה שלהם, לא בעיה שלך, זה בעיה. לא זה בעיה. הוא לא רוצה ליצור אנטגניזם. לא, המטרה, שזה בתור פירקוד, זה לא בעיה, ודרך אגב, אני שלחתי גם אחר כך קצת את זה שנקרא שמחה, ג'וי, 15, שזה גם באנגלית וגם בעברית, שלחתי להם את זה נורא יפה, קצר. ואני חושב שאתה צודק, זה לא בעיה שלי. יש בעיה של נראות. כלומר, אתה אומר, בעצם הנוכחות שלי אני גורם בסבל. כלומר, בצורה שהתנהגתי, גמרתי לאחרים לסבל, ואז אתה אומר, יש אפשרויות בעצם. האם יש את ההתנהגות שלי לא לגרום בסבל, או אם נשאר ככה, וכן גורם בסבל. בלי קשר. בלי קשר. בלי קשר, חילופן עבדות, גם אם לא הייתי שם. אז בדיוק. זה אז זה היה. לא אתה. אז מה הבעיה? זה היה? לא אתה, זה. אבל חוץ מזה אני רוצה להגיד לך שאתה אומר שזה וזה וזה, אני יודע ש... לדוגמה, לא דווקא בדיון אה, אה, אה, אה, ענייני או לא ענייני. סתם אם אתה הולך בזה ומחייך, לא מחייך כמו איזה אידיוט כזה, ש... <laughs> שהוא אבל... לא, לא אבל... כמובן. אבל, Job記> אבל אתה Industry. מחייך לאנשים, אתה פשוט מחייך, זה ידידותיות, וזה נעים, euh ויש לזה אפקט. גם פה, היום התיישבתי ברכבת מול חרדית, חייכנו אחת לשנייה, וכל הדרך הייתה כל כך נעימה בזכות זה, פשוט היה לנו נעים לשנייה. מה? וארצות הברית וברכבת. לא, לא, לא, לא, גם באוטובוס וגם בקופת חולים וגם בפאנק. נו, סתם אתי, הוא מפטה אותך לענות. לא, יש לי הרגשה שאתה עושה פה מה שהיה בישיבה, שאתה רוצה פה לארגן את הישיבה גם כן ככה. לא, לא, לא, אני מבקש, אז רגע, רגע, אני מבקש, זה לא מקום, אנחנו לא נמצאים פה בדינמיקה קבוצתית. לא, אבל זה מה שעושה פה. הוא לא עושה, זה פירוש. זה פירוש. זה פירוש אישי שלך למה שהוא עושה. אנחנו, אני מפרש, יש לי הרבה קופה, ישיבות עם אנשים כאלה, בדיוק, <laughs> אני, אני, <laughs> אני, <laughs> זה לא פשוט, זה לא פשוט, אבל אני מדבר רגע, אני רוצה לזכור את הנושא, אבל אני מסיק מהתוצאה שכנראה משהו שעשית לא היה נכון, <laughs> לא חשוב בדיוק מה, ולא יודע, תנסה אחרת, זאת אומרת, זה לא סוף העולם, כן, לא קרה איזה, איזה, איזה רעידת <laughs> אדמה, תנסה בפעם הבאה אחרת, ותגיד לנו איך היה, נגיד. אבל זה לא שאין מקום לדברים האלה, יש, למק... יש מקום לדברים האלה, אבל יש הבדל מאוד גדול בין לחשוב ככה, לחוש ככה, ובין להגיד את זה. ויש פה הרדנות לדעתי בסביבה של חקירה, כשבן משנה קצת את התרבות, יש תהליך. לא נוח להם עם זה. כן, כן, כן. בגמרות זה אשמתך 100% תמיד הכל. אתה נראה כמו שכנזי שחצה. קצת, תרמת לזה קצת, כולם פירשו אותך, אבל מה זה הבעיה שלך? עוד יותר מזה, אתה בכלל מתחיל בתור טייס. מה כבר אפשר לעשות אחר כך? בדיוק, טייס ניקום ביום כזה. כן, כן, אז בואו, אז בואו. תרשימו אותי על הדיון. אז בואו נמשיך, בסדר. בסדר. לא, אבל תשב בחברת הנשים, הם מסוכסכים, הם מדברים בצורה מאוד אז התגובה של הקורפשן שלך זה בעצם לשבת בשקט ולהתבונן, ולהגיד, יואי, איך הם סובלים? כן, נכון. אז זה צורה שיפוטית, סבל? רגע, רגע, רגע, רגע. נולי. נכון, נכון, נכון, אבל כמו שאמרתי קודם, אם את יכולה להיות אקווינימיטי בסדר גמור, אם את עוד לפני זה אז תהיי שיפוטית אבל לטובה, זאת אומרת שיפוט באופן אה, אה, אה, אבסטרקטי זה לא טוב, אבל, אבל... אם, את כבר, אם את כבר מרגישה שאת אה, אה, בתוך העניינים, כאילו, ואיכשהו זה עושה לך משהו, אז עדיף שתהיי עם קומפשן מאשר עם כעס, מאשר עם כל מיני דברים. כן, זה שיפוט. יכול לא להיגרר. אבל יש, כן. לי, יש לי שאלה, אפי. אני חשבתי שאתה מכיר בסבל של מישהו אחר שאתה מזהה אותו ומתבונן בו, כן. ומבין שיש פה סבל. כן. אני לא מוצאת פה שום שיפוט, איפה השיפוט פה? איפה <שיפוט> השיפוט שאני, או, או האדם סובל ואני מרגישה שהוא סובל ואני מדינת <קיד> הסבל שלו. אני אסביר, <קיד> אני אסביר, <קיד> זה מאוד עדין, אבל בעצם זה שקבעת עמדה, אז יש פה מין, מין, מין השיפוטיות. זה <קיד> <קיד> עכשיו... לא מחשבה אפילו, <קיד> מרגישה שזה... את הסבל שלו. מרגישה, <קיד> אני לא יודע. <קיד> אם לא הבאת <קיד> את זה <קיד> בכלל, לכדי מילים, זאת אומרת, אז בסדר, אז את שמה, אבל אם את מרגישה ואת יודעת, ואמרת לעצמך, הבן אדם הזה סובל, אז יש בזה שיפוט, אבל שוב, שיפוט זה לא באמת מילה קסה לגמרי. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להיות כאלה טהרנים ולהגיד, מעכשיו אנחנו נצא לרחוב ולא נשפוט בכלל. אנחנו יכולים להגיד, אבל זה לא יעזור לנו. לא, אבל זה גם דרך לגונן על עצמך, מפני האנרגיות השליליות שנומחה. נכון. אז אתה אומר, אוי, איך הם סובלים. נכון. אני שם את עצמי, אתה מוציא את עצמך, אתה לא מצליח, נכון, אבל פה זה בדיוק, נכון, אבל זה הקומפשן כאילו שאתה מוריד אותו למטה ולכן אתה יכול להיות איתו בצערו, כן, כי הוא מסכן ואני, יש בזה, זה דבר מאוד עדין, זאת אומרת, יש בזה את האלמנט הזה, ברור, יש בזה את האלמנט הזה. כן, אבל מבחינה מסוימת... הוא כועס, אבל שוב, תנו להיות עדין, מהבחינה האבסולוטית, אתה הגעת לאיזושהי מסקנה להגיע כל דעה, right view וכל דעה היא גורמת לסבל. כל דעה היא גורמת לסבל. הסבל הזה כמובן הוא מאוד עדין, מה? כן, כן, היא פוטנציאל לסבל, כן. מה? זה לא דעה, זה שיקוף של המצב. אבל שוב, אני רוצה להגיד, בגלל זה זה שיא זאת אומרת, אנחנו לא שמה, אנחנו לא שמה, אנחנו יכולים לשאוף להיות שמה, כל זמן שאנחנו מבחינתנו מאוד קשה להיות בתוך הסיטואציה ולהיות אקווינטיים אז כיוון שאנחנו לא רוצים להיות אדישים ואנחנו לא רוצים לצאת מהסיטואציה ולהסתכל עליה כמו איזה ילדים שמשחקים לפנינו אז אנחנו על פי נמצאים או בקומפשן או בג'וי או בידידותיות אז אנחנו צריכים לראות את זה צריכים לראות. עכשיו שוב, יש סיטואציות שאנחנו כן יכולים להיות באקווינימיטי. למה? כי אנחנו, את יודעת מה, אנחנו רואים שני אנשים רבים, אבל זה בכלל לא מהמשפחה שלנו. זאת אומרת, שני אנשים נגיד רבים שם, אתה נוסע באוטו ואתה רואה שני אנשים רבים, למשל, נגיד, אז, ואתה יודע שלא ראית אותם בחיים שלך, ואתה לא תראה אותם בחיים שלך, וכולי וכולי וכולי, אז זה הרבה יותר קל להיות באקווינימיטי. אתה חושב שזה באמת יכול לעבור להתנסות? Mm -hmm. אקוויטיביטי? לא, קומפשי, כן. אם אתה מבין ומפרש למה התגובה שלהם, בוא נגיד אובר-ריאקשן, כן. אתה כאילו מבין משהו שהם לא מבינים. נכון, את בטוח אתה מבין דברים שהם לא מבינים, נכון? אין אלמנט של התנסות. כי זה שיפוט, אני... יותר ממה שאתם. מה אתה עושה עם זה? חושבת שבמשך חיות אתה נתקע במאות מצבים כאלה. נכון. ממש מאוד. נכון. כאילו בעצם אתה שופט אותם כל הזמן כי אתה יודע דברים שהם לא יודעים, ואתה רואה שהם סובלים כי כי הם נכון, מדברים לא יפה, נכון, כי הם עושים תנועות נכון, מסוימות, נכון. אז אתה בעצם אלף פעם ביום רואה אנשים סובלים, וכמה פעמים, <מת> וכמה <ומת> פעמים לא ביום אתה שופט, שופט, שופט את עצמנו, רגע וכמה פעמים ביום אנחנו שופטים את עצמנו, רגע פעמים ביום אנחנו שופטים את עצמנו, רגע אני אין מה לעשות, זה המצב. לא, אני אומרת את זה מהמקום שאני מאוד, מאוד התחבקתי לזה, שזה כאילו זאת תהיה להתנסות. אני נורא, אני, אני פתלום, יכולה להגיד לא, מה כאילו, לא, לא אני יודע דברים שהוא לא יודע. אבל אם אני... אתה יודע... אבל אתה, אתה יודע דברים את שהוא לא יודע. <pastry> יודע. אבל אם יודע... אבל אתה יודע. התנסות זה אם אתה מראה את <מוד> זה למישהו. בדיוק. מה אתה עושה <iety> עם האחרונה? אם אתה לא מה אתה יודע. חבר'ה, אבל אתם קצת קופצים קדימה, כאילו. תראו, כשבודה הגיע להערה, כשבודה הגיע להערה והוא התחיל להסתובב ופגשתו מישהו ושאל אותו, אתה בן אדם או אתה אלוהים? אז הוא אמר לו, אני מואר. אז הם תגידו, איזה שחצן. מה זה פה? אתה תגיד לי, אני מואר? זה... עזבו רגע אפילו עזבו רגע מה שאומרים לאחרים. זה נכון. אם אתם מקדישים זמן ומאמצים ועושים מדיטציה ומתחילים להכיר את עצמכם אתם תבינו יותר טוב אנשים אחרים אבל עדיין זה לא משהו טוב אבל רגע אני יכולה להגיד משהו רגע מה זה יותר טובים? כן רגע האקוינימיטי זה צריך לזכור משהו נורא חשוב כשאתה רואה מישהו סובל ואתה באקוינימיטי זה כאילו שאתה אומר זה שולחן, זה סובל, יש איזה סבל, יש פה סבל, יש פה כאב. אתה לא, אין בזה, האקוינימיטי היא נקייה מכל פרשנות, אין בה לא יכולה להיות בה. אם זה אקוינימיטי אין התנשאות. זאת אומרת אם אתה התנהגת באקוינימיטי, לא ייתכן, זה פשוט בלתי אפשרי. זה כמו שזהב, לא, ברזל לא יהפך לזהב, זה לא. בסדר, אני רוצה רגע להגיד, אני רוצה להגיד משהו, כאילו, בוא נגיד ככה, אם אני אומר שזה שולחן, אני גם שפטתי, נכון? כן, בוא נגיד שאתה אומר שאתה יודע משהו יותר מה שאני אני לא יודע יותר מהשולחן. לא. אבל אני רוצה להסביר לך משהו. ראשית כל, בואו רגע, עזבו רגע אנשים אחרים, זה פחות מעניין. זה פחות מעניין כאילו. בואו נעשה את זה כלפי עצמנו, בסדר? אז אתה אומר, אם אני רואה מה קורה לי, אז אני כאילו מתנשא על עצמי, נכון? אני צומע. או, יפה מאוד, אז זה דוגמה נהדרת. אז אותו דבר עם אחרים. מה זאת אומרת שאני רואה, בוא נגיד פעם הייתי רואה אנשים רבים, או בואי נגיד הייתי רואה מישהו כועס, כן? אז קודם כל הייתי כועס, כן? אבל לא הייתי מבין למשל שהוא סובל. עכשיו אני רואה שהוא סובל. אז מה זה אומר עליי? שאני צומע, בסדר? אז זה לא התנשאות. קודם כל זה עובדה נכונה. ונכון, ונכון אם את נמצאת בסיטואציה מסוימת, שאת נמצאת עם מישהו, בוא נגיד, בוא נגיד יותר פשוט, בסדר? את נמצאת עם ילד שלא מודע לעצמו. שפירים, ילדים כן. ילדים. כן, אז נצאת עם ילד. כן? אתה רואה את זה? אתה מבין את זה? עכשיו, בדיוק, הדוגמה, למשל, באקוינימיטי, הדוגמה הקלאסית, זאת אומרת, זה שאתה מלמד את הילד שלך לנהוג על אופניים, ואתה רץ אחריו, בשלב מסוים אתה עוזב אותו. זה עדיין אכפת לך, כאילו, אם הוא יפול או לא יפול וזה, אבל אתה סומך עליו ואתה נותן לו. זה אקווינימיטי. עכשיו, אם אני רואה מישהו, ו... ו... ו... תקחי ילד, כן? אם את רואה ילד, ואת יודעת שהוא לא יודע, כי הוא עוד אף פעם לא הכניס את המסרגה לתוך החשמל, וזה... זה, התנסות, לא. זה נו, בסדר, אז, אז אנשים... כן, את יכולה להגיד, בסדר, אם אני, אני אומר... ש... אני... מצוין. כאילו לא לא אבל, אני אבל לא שוב, זה... שזה... שזה... אבל שזה... זה, אבל שזה... זה נכון שזה... תמיד, זאת אומרת, זה, זה, שזה... זה נכון שזה... תמיד שפר סיטואציה זה יותר נכון וכל הכללה שזה היא, שזה היא שזה דעה שזה... וכל דעה, נכון, דעה נכון. היא גורם כן. לסבל כי יכול להיות שתגיעי לסיטואציה מסוימת שלא תביני אותה ואם את חושבת שאת צריכה להבין את כל הסיטואציות אז תהיי בצרה. כי מה זה סיטואציה שאני לא מבינה אז כן, יש סיטואציות שאנחנו לא מבינים, ולא תמיד שאנשים כועסים, הם סובלים, לפעמים הם עושים את עצמם שהם כועסים, וכל מיני דברים כאלה וכולי, מה? כן, כן. אני כיבש לך את הכול אצלנו. לא, אני רוצה לשאול משהו לדבר על שדורות, אוקיי? יכול להיות, בגלל שכולנו בין שום כמו שאתה אומר, אנחנו לא עכשיו, אוקיי? אז אותה סיטואציה, הייתה קורית לפני... אבל לא רק, זה יכול בכלל להיגרר באיזה ריב, שהייתי אומר לזה, ודעתך הייתה חשובה, אז עכשיו, הסיטואציה שהם קצת נעלבו בהתאם, יותר טובה. בדיוק, אז, אז בואו נסתפק שנה... בזה, בדיוק. ושלחתי להם את הרמב"ם. זה בכלל עוד ש... שנה, ה... זה משפיע בכלל על הרעות שבאו לו לא לאדם מעצמו או מאחרים, באו לו לא בגלל הדעות והאמונות כולן. <laughs> בדיוק. <laughs> פה, במקום <laughs> הזה, <laughs> okay. אמר דוד. כן, okay? נכון. דוד. ולכן אני אומר שכל דעה זה גורם לסבל. כל דעה, באופן עקרוני, כל דעה גורמת לסבל, כי right view is no of וזה אנחנו לומדים לאט לאט, זאת אומרת זה לא זה לא ככה שומעים ו, ו, ו, ו, ומקבלים את זה. יש לי אחריות לבעיה אחרים? לא, אחרים. לא, חוץ מאשר הקומפשן. בסדר. לטובתך, אבל לא, אין לך שום אין אחריות. אחרים. כלומר, אם אני אקח עוד פעם את רוחה של מקורות שלך זה אז תהיה מוות. אם טורון ישב כן. בעצם שלוות נפש בכיסא ולא הביעה כן. דעה, כן. אין שום אחריות לבעיה אחרים. בטח שלא. בטח שלא. <ספק> אבל יש <ספק> לו לא בעיה. אבל לא הוא הביא לא, לא את זה כי... בתור בעיה של נרעוץ, זאת לא, כי הציק לו שהם חושבים עליו. נכון. <ספ> <ספ> <אז, אז, אז יש לו בעיה. אז יש לו לא בעיה. <ספק> כן, כן, בדיוק. לא צריכה להיות בעיה, אבל יש. לא, לא, לא. אז יש פה, אבל יש עוד משהו שאתה... כן, גם מבחינת ארגונית לא. אבל זה שאנחנו אומרים שאין לך שום אחריות כלפי אחרים, זה לא אומר שזוגי שלך בחיים זה לעצבן אותה. לא, זה ברור. לא, לא, צריך להבין. לגמרי. כן. יש לך אחריות, זה קצת מסובך, אבל יש לך אחריות להפגין אחריות. למה? כי אתה חי בחברה. רק בגלל זה. יש לי אחריות לציית לחוקי תנועה. זה חוץ מזה. זה חוץ מזה. מי צריך לעשות דהווים שאכפת לי על דברים? אם אתה רוצה... רגע, רגע, עכשיו... זה הקפיץ אותי. אני צריך להשאיר לי את ההמנון ולראות שהדגל עולה. אתה לא רוצה להסת... אם אתה לא רוצה ש... רגע, לעמוד בצפירה, כן? לא, לא. בוא נגיד אחרת. רגע, אבל אין לך חובה גם ללכת בזמן הצפירה. זאת אומרת, יש לך בחירה חופשית לגמרי לעמוד או ללכת. אני הייתי מציע לך... בעיקר אם אתה נמצא בדיוק בהתנחלות, למה? טוב, זה מחשש כן, נכון, נכון. עכשיו, חוץ מזה, חוץ מזה, תדע לך, ש... בסדר, בסדר. חוץ מזה, ש... כמו, א', כמו בחוקי תנועה, זאת אומרת, אין לך חובה לנסוע מימין, אתה יכול לנסוע גם משמאל, רק יש לזה מחיר. אותו דבר לדברים האלה. אין לך שום חובה, בוא נגיד ככה, אין לך שום חובה להשאיר את ההמנון אם אתה ממש לא רוצה משום מה באותו רגע, אז תעשה ככה נגיד אבל אם אתה עומד, כן, ומסתכל בטלפון שלך בזמן שכולם שרים את ההמנון א', אתה גורם סבל לאנשים שהם בורים, זאת אומרת שהם לא מבינים, אבל אתה גורם להם סבל ולכן, ולכן אם אין לך סיבה מאוד טובה לא לשיר, אז תשיר. סתם תעמוד. פה, בשביל. זהו. אין לך חובה אה, מוסרית, כי אין בכלל משמעות אמיתית אין מוסר, לנושא כן. מוסר. אבל, אבל, גם לא ההפך. זאת אומרת, גם אין לך חובה לעשות ההפך ממה שכולם עושים. לא, עכשיו, לא לא לא עכשיו לא. תראה לא. מה, עכשיו, חוץ מזה, כמו שלמשל הנזירים, בעבודהיזם צריכים להתנהג כאילו לפי כל כללי המוסר, אז זה ראשית כל בשביל שאנשים יסתכלו עליהם בהערכה והם יוכלו ללמד אותם. כי אם יש לך נגיד ראש ממשלה או מישהו כזה שמתנהג בצורה מאוד לא מוסרית, הכוח שלו כאוטוריטה אצל שם... חלק גדול מהאנשים יורד, שם... יש כאלה שזה עולה. <laughs> לא, לא. אם אני גרמני-יהודיסט, אתה לא חוזר לאושוויץ'. אני משהו דומה. אם אני עכשיו... אין אין, אין. לא אושוויץ', בסדר? אני יושב באיזשהו מקום, וכל הסוגרים שלי, כולם מתחזרים לאנשים, וזו הנורמה המקובלת. נו. האם אני צריך... אם אני לא אעשה את זה, אני אפגע בהם. אז מה טוב, אני אעשה את עצמי כלומר. אני לא רוצה לדון בזה. לא רוצה לדון בזה. זה לא רלוונטי, זה סתם שאלה. אני מקווה שאתה לא נמצא בחברה שלך ככה ועזוב, נו, בשביל מה, אנחנו לא פה בביימון פילוסופי ממושק ומה עושים בחברות כאלה וכאלה. בעד השחיתות. בעד תמיכה ביועץ המשפטי. כן, כן. היה שם השלט, מי שנגד השחיתות, מי שבעד בוא נניח שאתה יושב במקום שכל האנשים פרט לך הסכימו היועץ המשפטי צודק, ואסור להציג לדידי. אני לא רוצה להיכנס לזה, דלילה לא שורה. דלילה, מה היה אומר לך, תעבור דירה? לא, לא, זה בסדר. אל תגור. אילן אמר קודם, תברח. מהפגנה להרוג את הערבים, תברח. בסדר. גם אם במקום ההפגנה. ועוד פעם תברח. ועוד פעם תברח. אז בסוף תגיע להפגנה שלנו. לא, תגיע למשטרה. אז למה? ככה. לא, לא, לא. כי בעצם הקול שלך לא יישמע אף פעם. למה? כי אתה תהיה יותר מיותר מיעוט. כי ההחלטה... אתה יודע מה, אתה יודע מה, אתה כבר גם כן הופך את זה לשאלה פילוסופית ולהכללה וזה, זה לא מעניין אותי. אותכם? תרגשו, תרגשו פגישה, מה קורה לבן אדם, מה קורה לבן אדם בסיטואציות אמיתיות. זה לא שכל הזמן יש הפגנות בעד הזה, זה בשואה, ואני מסכים, גם לא בצפירה ביום הזיכרון. זה הדבר היחידי שמעניין אותי. אני למשל, במציאות פשוטה ממש, היום עשיתי טלפון לאיזשהו מישהו שנותן שירות, באיזושהי תוכנה מסוימת שהייתי צריכה למצוא סיסמה שאני משתמש בה, שענה לי, לא מבין מה אני קצת בצדק הוא לא הבין, וקצת לא בצדק הוא לא הבין, אבל ממנו שיחזור, אומר לי, אני לא חוזר על דבריי. אני בכלל שהוא... הוא הסתכל על חברה אחרת. Okay. הוא אמר לי, יש מישהו בשם רון. אמרתי לו, אין פה רון. ואני התחלתי להתרותר. כן. Okay. No. התחלתי להתרותר. ואני התפתחתי לבקור המסכן הזה. לו, מה קוראים לך, יונתן, ותיתן לדבר עם המנהל שלך, וכן הלאה וכן הלאה. כולם מקימו okay. okay. פה את הציבור okay. הזה. Okay. אני זוכרת שנכנסתי אחרי זה, ואחרי זה התקשר שוב. זוכרת שנכנסתי לאור. כן. <תק> רגע רגע בואו <תק> לא ננתח <laughs> עוד רגע רגע כן. <תק> נו, נו ו בואי, ראשית כל דרך, מה, דרך, אז איזה, לא אז דרך. בואי רגע ננסה להתייחס לזה, אז... די בקיצור, אבל <laughs> איזה דעה יש לך? על עצמי? לא, רגע. על עצמי את דעה שזה לא היה לי לא, רגע, רגע. רגע. <laughs> איזה דעה יש לך על איך איש שמשרת אותך צריך להתנהג בטלפון? ההפך ממה שהוא התנהג. אוקיי, אז <laughs> יש לך דעה. כן. <laughs> okay. אז זה גרם לך לסבל. זה מעניין מאוד מה נגיד שאת היית מצלצלת והיית יודעת מראש, כמו שכולנו יודעים, שלאנשים האלה בשירות, לפעמים החברה שלהם לא נתנה להם. לא, לא, זה לא בגלל זה. את יודעת? היית שכלה, לא, זה בגלל שהוא לא בחור. ובגלל שהוא לא מכיר את העבודה שלו כמו שצריך. זה נוסף לזה, הוא גם חוצפה. זה שוב דעה, ועוד דעה, ועוד דעה. רגע, רגע, אבל שוב פעם, אני מנסה להתקדם, אני לא מנסה להגיע לפשר האמת, כאילו, זה לא, אנחנו לא נמצאים בסיטואציה שמה. כל מה שהעצה שאני יכול לתת לך, זה לראות איזה דעה הייתה לי, עם איזה דעה המציאות התנגשה, ומה אני עשיתי באותה סיטואציה? כי זה ברור שהמציאות לא התאימה לדעה שלה. זה הדבר היחידי. עכשיו את יכולה לנסות לשנות את המציאות, או את יכולה לראות את הדעה שלה. זה שתי האפשרויות שלך העיקריות. עכשיו, כרגיל, ברובנו יש לנו דעה, הדעה הזאת היא גם נכונה, כמובן. ואנחנו נסדר ככה שהמציאות תסתדר. אם אין לנו דעה, אין לנו דעה. אומרת, אין לנו דעה. זאת אומרת, אני גם כן היום, אני גם כן היום הייתי בסיטואציה שצלצלתי לביטוח ישיר בשביל להעריך את, ה, את ה... זה שלי, כן? והיא, ואמרתי לה, רציתי לדעת כמה, היא פתחה לי כאילו תיק כזה של זה, ו... Uh, uh, כמה עולה ביטוח מקיף? אז היא אמרה לי ככה וככה. אז אמרתי לה, וכמה... ואת יכולה לשלוח לי גם הצעה לביטוח uh, uh, uh, צד ג'? היא אומרת לי, לא, אי אפשר. שאלתי אותה למה? היא אומרת לי, כי פתחתי כבר תיק של זה. אז אמרתי, ואם אשתי תצלצל ותבקש וזה, אז אנחנו... המערכת תמצא את זה. אמרתי לה, בסדר, אז תני לי את המספרים. לא התווכחתי איתה, כי אין טעם להתווכח איתה, כי זה לא התפקיד שלה, והיא ככה אמרו לה, ואנחנו כולנו יודעים שאמרו לה את זה בשביל לנסות לשכנע אותי לעשות ביטוח מקיף. ואני יודע את זה, אז מה, היא בטח שלא אשמה, והיא התנהגה בצורה שאני הייתי יכול להתרגש עליה, והייתי יכול להגיד לה, תביאי לי את הבוס שלך, ואני הייתי מוציא ממנו את ההצעה וזה. אבל אם מה שאני רוצה זה משהו מסוים, אז זה לא כל כך חשוב העניינים האלה. חוץ מזה שאני גם כן יודע שהנטייה הטבעית שלנו זה להתייחס לאנשים שמשרתים אותנו, לא נעים לי להגיד, כמו אל משרתים שלנו. והם לא משרתים שלנו, הם במקרה נמצאים בסיטואציה שהם בצד ההוא של הקו ואנחנו בצד הזה של הקו. והרבה פעמים אנחנו יכולים להיות במצב, בדיוק בצד הזה. כן. אני רוצה אבל להציע, אני נורא מזדהה עם מה שאופן, מה שסיפרת, ופעם באמת המקומות שהם התייחסו בכל גברים, אני לא בטח בזה אוכל אצלוח להבין בלתי חלק ממש. אבל לי קרה משהו שלשום בדיוק דומה והפוך, וזה קרה הרבה בזכות מה שקורה פה, כי קודם כל התחנתי את הפוך לקראת השיחות האלו, זה ממש דברים שפסימו אותי לא, כי זה... ואז פתרתי אותך. רק שמחה. בגלל הבתי אותך. רק שמחה. נכבה. ואז פתרתי את השיחה... לא, אני רק רוצה, כאילו, את עצמי ממש, אז הייתי מנחלה כשנציגי בביתה, תל קודם רוצה ביתה, ואז אני שולחת אליו, כי מה הידיעה שזה מכניס אותי? ואז, עכשיו אני, הדעה שלי, והוא עושה, זה שאני ממשה מפויירת. זה לא שהוא לא מקצועי, שאני לא יכול לעשות את המחשבה של החוסר אונים, הוא לא ידע בגלל 24 שקל. אז אמרתי לו את זה, אמרתי לו, תקשיב, אני מבקר את זה, אני צריך להבין את זה, אני לא מבין את זה, אני לא מבין את זה. אל תכעס עליי, אל נעשה את זה לאט לאט, אני אחזור על אותם שאלות, אבל תהיה איתי, אל תעזוב אותי. זה היה פתוח, פתוחה איתי, זה דבר כתבתי לגמרי, ואז הם שולחו לי ל... מגיע לנו אחוזי ואז הוא אמר לי משהו נורא מעניין זה בגלל שאת סלב הוא לא יתאמין לי ואז רגע מי יש להם יש להם של סלב אני כתבתי אתם לא קריאה מיליון טעם רבתי איתם לא בגלל זה ואז הוא סיפר שני ההורים שלו אבוסי, ואז... שני ההורים שלו, גם אבא שלי, הוא היה מתעצבן, הוא היה מתעצבן, אני באמת חושבת שהוא יודע יותר טוב ושאנשים היו נעזרים, אני אמרתי לעצמי, לא יהיה כזה, כי אמרתי, אז אני הקמפשן שלי היה באמת טוב, נראה אותך שמתפוצץ לך צינור בשלב רב שוברת אז כבר שלושה שבועות והם לא באים למרות שקבענו איתם אתמול הם אמרו התבלבלנו עכשיו בשביעי לחודש באיזה תאריך כתוב לכם במסך שביעי לחודש טוב, בואו נעזוב שואה בשלב רבים בואו נמשיך אבל אני סוחר את שירותיי אני משלם לך על שאני לא. אז אני פשוט זוכר שכשגמרנו את רק עוד דבר אחד רציתי להגיד, שכל מה שעשינו פה בעצם זה בשביל, אתם זוכרים שאמרנו מה שלושת הדברים שהבודהיזם אומר שהם התכונות של כל אירוע או דבר. אחד זה שאין שום דבר, אין עצמיות, דבר שהכל מתחלף, והשלישי זה הדוכא. כל פה עכשיו היה דוגמאות של דוקה, זאת אומרת, ואתם רואים כמה שזה עוזר בשביל להבין. זאת אומרת, אם לא היה לנו צרות בחיים, אז א', לא היינו מגיעים לפה, כן? אבל לא היינו יכולים ללמוד. זאת אומרת, כל אחד בדרך שלו, עם הצרות שלו וכולי וכולי, אבל בגלל זה זה כל כך חשוב. ו... <קודם> כן, עכשיו סיימתי, סיימתי, קראת את מורי אחרי שהם אכלו את זה, בסדר אבל סיפור גן עדן זה ההיכף, זה הצרות, אז אני זה מה שהשורש שאל, על הקושייה, הם היו מוארים והם היו נבערים, אבל יש סיפור אחר, כן היו מוארים ונבערים, כלומר הם היו כמו אלוהים אבל צמודים, עזוב עזוב, אנחנו מדברים על שחרור אדם וחווה, אנחנו מדברים רק מהזווית של מוירה נבוכים, בדיוק, מוירה אז סיימתי את השיעור הקודם, אתם זוכרים? ש... אחד... שכל אחד, אחד יכול לנסות להבין מהכיוון שלו, ומי שהוא איש חושים יבין דרך החלופיות, ומי שהוא אינטלקטואל יבין דרך הריקות, ומי שאיש רגשות, יבין דרך הסבל. אז אני חושב שזה די מובן, כאילו... לא, הסתובבנו את זה כבר שבוע. אה, אוקיי, אז בדיוק, אני... בדיוק. אז עכשיו, א', אל תיקחו את זה כאילו שזה באמת בניגוד לצה"ל, שכל דבר מתחלק לשלושה חלקים. זה לא שאנחנו באמת כזה או כזה או כזה, אבל אצל כל אחד יש... <מנ Uranique> יש משהו שהוא יותר דומיננטי עכשיו למה מה זה הנושא הזה של החלופיות זאת אומרת מי זה זה שהוא איש חושים כן ומי זה שהיא נדוקה סליחה זה מי שאיש רגשות רגש חזק אצלו יותר מהדברים ואינטלקט אוקיי, אז אני אסביר, אני אסביר, זה מאוד ברור. ראשית כל מבחינה קלאסית, החושים זה מישהו שהוא אקסטרוברטי, זאת אומרת שהוא חי מהעולם, ורגשות זה מישהו אינטרוברטי, זאת אומרת שהוא נמצא הרבה מאוד עם עצמו. זה לא... אני אמצא זה לפחות מיונג ובהלאה, כן? אז זה ההבחנה הגדולה, זאת אומרת, ומה זה איש חושים? איש חושים זה מישהו שמתעסק בחומר, ב, או סתם מישהו נגיד ש, שנורא אוהב לטייל בטבע, או שחי את ה... החיים, הוא דומה, הוא... החיים שלו זה החוץ, כאילו, הוא, הוא אוהב מוזיקה, והוא אוהב אה, תיאטרון, והוא אוהב... אה, אה, אה, קונצרטים, והוא אוהב את האל בטבע, והוא אוהב לראות אומנות, והוא אוהב, במקרה הטוב הוא גם אוהב לצייר, וכולי וכולי וכולי, וכו והוא חי את חייו, הוא ניזון מהחושים, שוב, לא באופן, לא באופן אה, אקסקלוסיבי, אבל זה, זה מה שעושה לו את זה, אז הוא התחבר בצורה יותר אינטואיטיבית לנושא הזה, שכל דבר הוא משתנה כי הוא חי את זה כל הזמן כשהוא מודע הכי קל לו להגיע למודעות דרך זה שהוא משתנים כל הזמן אם הוא עיניו פתוחות ואוזניו כרויות אז הוא יכול לראות שכל דבר, ש... דבר שהוא שומע הוא מתחיל ונגמר כל דבר שהוא רואה הוא מתחיל ונגמר וזה מדבר אליו, וזה... עכשיו, אני לא צריך כל פעם לחזור על זה שכל אחד מהם בעצם כולל את כולם, אבל ברור שאם הוא מתחיל לראות באמת שכל דבר הוא חולף, אז רצוי מאוד שהוא לא ייאחז בשום דבר, כי אחרת ייגרם לו סבל. וגם הוא ירגיש שמשהו כאילו לא בסדר, אבל הכל בסדר, לא לדאוג, והכל מתחלף וזה גם בסדר, אבל לא להידבק. אתה יכול גם קצת יותר את הדבר הזה של הכל מתחלף? אה, זה היה שיעור פשוט לפני שלושה שיעורים, אבל בסדר, בסדר, לא יזיק. כל דבר בבודהיזם, הבודהיזם אומר שלכל דבר יש שלוש תכונות. לכל דבר ולכל אירוע ולכל אה... Uh, uh, uh... לכל דבר ש... דבר כל כן, דבר שהוא. כן, שאנחנו יוצרים <ח> אותו, <ח> אבל לא חשוב. אז כל דבר, כל דבר הוא <ח> משתנה. <ח> באנגלית זה נקרא impermanence. שום דבר לא קבוע. גם דברים שנראים לנו כקבועים, כמו האופי של בן אדם, או הר. כל אחד בקצב שלו, אבל כל דבר משתנה. וכל דבר, שמש... אומרת, דבר שנוצר גם מתכלה. <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> אז יש כאלה שיכולים <laughs> <laughs> <laughs> לפרש את זה כראייה מאוד פסימית. שום דבר לא מחזיק, ומה, אני כבר הגעתי לזה וזה, וגם זה ייגמר, וכולי וכולי. ומצד שני, אם אנחנו באמת מבינים את זה, אז זה גורם לנו לא להיאחז בשום דבר, כי הדבר הוא משתנה. וגם דיברנו על זה שאין, אין, כמו שאומרים הדוסים, אין חילוק בין דברים ובין מאורעות. גם דברים הם בעצם מאורעות. כי הם התחילו מתישהו, והם ייגמרו מתישהו, ואנחנו מחליטים באופן כמעט שרירותי, זאת אומרת מהו, מתי ההתחלה של משהו ומתי הסוף של משהו. מתי התחילה מלחמת השחרור, מתי היא נגמרה, יש כאלה שאומרים שהיא התחילה במאורעות תרפט, ויש כאלה שאומרים שהיא עדיין לא נגמרה, אבל ההיסטוריונים אמרו שהיא וזה, וזה, תמיד שרירותי, וגם אנחנו, עוד מעלתנו, גם כן, אנחנו חושבים שאנחנו התחלנו, נגיד, ביום ההולדת שלנו, כשנולדנו, ואנחנו ניגמר כשנמות. הבודיעיזם אומר, גם זה לא נכון. לא התחלנו אז, ואנחנו גם לא ניגמר אז. אבל כל הדברים האלה, בעצם התפקיד שלהם זה לשחרר אותנו. לשחרר אותנו מהאחזות. בדברים, במאורעות, בדעות. אפילו דעות, זאת אומרת, רוב הסיכויים שהדעות שלנו כרגע שונות מה שהדעות היו לנו כשהיינו בני שלוש עשרה. אז הן משתנות. אז אולי גם הדעות שלנו עכשיו עוד השתנו. אה? זה מאוד מאוד עצר. <laughs> <laughs> או מאכזר. אז זה, השת... זה ההשתנות. הדבר השני זה שאין שום דבר שהוא אה, אה, קיים כשלעצמו. אבל זה כבר ראיתי, אני ש... חושב. ואז אמרנו שמישהו אינטלקטואל, מישהו לא נמצא רוב הזמן בראש שלו, זה נראה לו כמו קשקוש גמור. <laughs> להגיד שלשום דבר אין קיום עצמי, זה בכלל, אתה לא, אתה לא יכול לדבר איתו על זה בכלל. זה לא מסתדר לו בכלל. א', זה לא מעניין אותו. <laughs> אבל ב' זה לא מסתדר לו, אבל הנה אנחנו yeah. רואים פה את הבקבוק, מה, זאת אומרת, איש, ה, איש החושים יגיד לך על מה אתה מדבר, יש פה בקבוק, אז, אז זה לא אליו, זה לא לאנשים האלה, זה הרבה יותר לאנשים שהם עם <ספק> ה... כמו הפוך, זאת אומרת, שיש להם בסדר, ראש אבל גדול. כשדוד הסביר לנו את זה, אז בהתחלה לא הבנתי על מה הוא מדבר, <ספק> אבל לאט לאט, הבנתי. כן. <laughs> גם הנשייה חושי כן, כן, בתהליך, כן. כן. בטח, זה... בטח, הכל, הכל תהליכים, אבל מאיפה אה, אה, לגשת, לא. כאילו, לא. לאן, לאן להפנות כאילו את ה... את ה... ותכף נדבר על מדיטציה, תכף נתחבר למדיטציה, כאילו, אז איך, איך אנחנו... אה, הרי התפקיד שלו זה לא, לא לעשות לכם חיים קשים, זה לעשות לכם חיים קלים. אז כל אחד יראה מאיפה נוח לו כאילו לגשת לדברים האלה. אז אם הנושא של, אה, אה, אה, של הנאטה, של אה, אין אני, לא מדבר אליכם עכשיו, בסוף אתם תבינו וזה, ותקבלו את זה וזה, אבל אם זה לא, אז תעשו בסדר, אז יש שיעור, תשבו, תעשו ככה ותמשיכו עם שלכם. זה לא כולם בדיוק נוצרו אותו דבר, או, או... בואו נגיד את זה בבודישטית, בו לא לכולם יש אותה קרמה. אז אם, אם, אם כשהיינו ילדים קטנים אמרו לנו שזה חשוב, אה, אה, אה, המורה לציור, כיתה ג', היינו מאוהבים בה, אז אולי נהיה אחרי זה אנשי חושים, לא יודע מה, או שנולדנו, לא משנה אפילו, זה בקשר שלא חשוב. אנחנו עכשיו בסיטואציה מסוימת, אנחנו בנויים בצורה פחות או יותר מסוימת, עד שאנחנו מבינים שאנחנו לא בנויים, אבל עד אז אנחנו מאמינים שאנחנו בנויים, אז מי שמאמין שהוא בנוי, יש לו דרך, כאילו, פחות או יותר. אז זה הנושא האינטלקטואלי, אנחנו נדבר על זה, אבל והשלישי זה מישהו איש רגשות, או גם אפשר לשים בסוגריים, אם מה שהביא אותך בעצם לכלל הדרך הבודהיסטית זה סבל, אז תתרכז בסבל. כי אני רוצה להגיד גם שמי שהביא, מי שהביא לו, מי שהגיע בעצם לדרך הבודהיסטית, דרך האינטלקט, זאת אומרת, כי זה נראה לא מעניין, כי הציקו לו בעיות שלא מציקות לאנשים נורמליים, כמו מה תכלית החיים, או, או האם יש אלוהים, או כל מיני דברים כאלה, אז זה הדרך שלו כנראה, כי, כי הוא הגיע בגלל זה, יכול להיות שבאמצע הוא יחליף פאזה ויעבור למקום אחר, אבל... סיכויים טובים שהוא ילך משם <מח> לבדיקה אינטלקטואלית זאת אומרת לאין אני, <מח> לאין דברים אין משמע כן, אין דברים. אז בואו רגע נדבר על <מח> <מח> להיות שבל כן. מאוד סנסואלי, כן כן כן נכון, אני... נכון נכון לא לא לא אני אומר okay. בהחלט אבל okay. אני מדבר כאילו בוא נגיד בסדר אני מוכן להגדיר את זה עוד יותר פתוח ולהגיד כל אחד יכול לנסות לראות מה הביא אותו לשם וסיכוי של הנושא הזה הוא יותר בקלות אה, אה, אה, אה, או יותר נכון את זה הוא יבין ראשון וכשהוא מבין את זה לעומק אז כולם אותו דבר בעצם אבל עכשיו בואו נדבר קצת על מדיטציה, עכשיו אני לא מדבר פה דווקא על, על, על, על מדיטציה של ריכוז, אלא אני מדבר שלב אחד אחרי זה, כן? רכזנו בנשימה, הגענו לשקט, מה עכשיו? אז עם פרמננס, החלופיות, פשוט כל הנשימה בעצמה, זה דוגמה נהדרת למשהו שהוא משתנה. חלק מהזמן אתה פנימה וחלק מהזמן אתה החוצה אם אתה מתבונן טוב בנשימה אתה גם רואה שלפעמים היא כבדה, לפעמים היא קלה לפעמים היא ארוכה, לפעמים היא קצרה וכשמיצית את הנשימה אז שוב, אז יש קולות מסביב, יש תחושות מסביב, יש רגשות, יש מחשבות כל הדברים האלה ולהסתכל עליהם ולראות איך שזה משתנה כל הזמן כל הזמן משתנה ומזה אחר כך הרי התפקיד שלנו, התפקיד שלנו يعني, לעשות משהו במדיטציה זה רק הקדמה ללעשות את זה בלא מדיטציה כאילו. אז ככל שאתה רואה יותר ברור במדיטציה שכל דבר שקורה אצלך בעצם הוא משתנה יותר קל לך לראות את זה גם בחוץ. וכשתראה את זה בחוץ, וכשתראה את זה בפנים, הנטייה שלך, או הא... האוטומטיות שלך, בקשר להיאחזויות, היא תיחלש בצורה מאוד משמעותית. כי זה משתנה. אז מה... שם גם, זאת אומרת, בסופו של דבר, למשל, אם אנחנו מדברים על, אם באמת, באמת הבנו את החלופיות, אז דברים הרבה פחות יכולים לגרום לנו לסבל. אפילו דברים שהם כאילו הרי גורל. כי זה היה, בוא נגיד, זה ברור שזה יקרה, במוקדם או במאוחר. אז, לכן זה מפחית את הסבל. עכשיו, מי ש... אה... פה מבחינה מסוימת זה הכי מסובך, זאת אומרת, הנושא של הריקות אה... בכלל, זאת אומרת, לאנשים שאנשים אה... הם מאוד אינטלקטואליים, לא קל לעשות מדיטציה, כי רגילים לחשוב. אז א', הם חושבים אם כדאי לעשות מדיטציה או לא <laughs> כדאי לעשות <laughs> מדיטציה. <laughs> ב', מתחילים לעשות מדיטציה, הם מתחילים לחשוב. מה זה הריקות? לא לידי לא מחשבות? לא, הריקות זה שלשום דבר אין קיום עצמאי. דווקא למה? דווקא אנשי החושים יחסית קל להם. הם יושבים הם יכולים דרך אגב, להם אני מרשה גם לעשות את זה עם עיניים פתוחות, אבל הם כל הזמן קורה משהו והם מתבוננים בזה, כמו שהם מתבוננים בדברים אחרים והם אוהבים להתבונן, אז מה שבא, בא ומה שהולך הולך והם רואים את זה כל הזמן, הם כל... הם רואים מהעיסוקים. כן, בסדר, הכל, הכל, בהתחלה, בהתחלה הכל בהתחלה לכולם קשה, בוא נגיד ככה. בסוף לכולם קל. השאלה, מתי הם מגיעים מההתחלה לסוף? או לאמצע, יש שאלה... בסוף סוף לא עושים? הם לא צריכים כלום, אבל הם עושים. בסוף לא. לא עושים אין סוף. מה זה סוף? סוף. על זה יום אחד נדבר, אבל אין סוף. אבל למה זה ריקות? הדבר הזה שהכל תמיד יושב למה זה נקרא ריקות? כי שום דבר הוא לא עומד בפני עצמו. אז מה התרגיל, מי שחושב שרודק, איך תדאו להיוותר מה... לא נחשוב. הנושא של הריקות, עכשיו זה, שוב, זה לא פוטר אותך ממדיטציה. אבל, אבל, יש לך, יש לך, יש לך, יש לך עוד עבודה, וזה, למשל, להתבונן ולראות מי זה האני הזה, למשל. זה לא קשור, ידידי זה טוב לכולם. עכשיו, כשאנחנו רואים, זה בעצם כאילו דומה לחלופיות, אבל כשאנחנו רואים שוב פעם, שאם אני, אני מבין, מתחיל להבין, שלדברים אין מהות כשלעצמם, אז הדברים נהיים הרבה יותר קלים. זה בעצם נותן חופש. וזה הכיוון של האנשים שהם, כי... הנושא הזה שאנחנו בקרוב נלמד אותו אולי אבל של אין אני או בצורה יותר בסיסית אין שום דבר שעומד בפני עצמו אנחנו עברנו על זה אבל קצת במהירות זה באמת עניין של חשיבה אני יכול אני טוען שאני יכול להוכיח את זה מבחינה לוגית אם אתם מקבלים את, את תקפותה של הלוגיקה המסוג, המקובלת, אני יכול להוכיח לכם את זה. ואז מי שהוא איש לוגי יכול להבין את זה, והוא לא יכול כבר לחזור אחורה. וזה דרך אגב הייתה אחת הדרכים העיקריות ש, שדרכם דוד הבין, שהוא איש מאוד מאוד לוגי. הוא למד, הוא למד, הוא... אתה לא יכול כאילו להיכנס אותו סתם לוויכוח אינטלקטואלי ולנצח אותו, הוא ינצח אותך. אבל כשאתה מז... גם הוא אמר, זאת אומרת, מכל הדברים שראיתי, הבודהיזם זה הדבר היחידי שאני יכול להתייחס אליו, שמביא לך את הדברים בצורה לוגית. ואם מישהו איש לוגיקה, אין, הוא לא יכול. הוכחת לו את זה, גמרנו, כבר אין. <מתאצל> <מתאצל> נכון. נכון. זה משחק, הוא יודע שזה משחק. אתם את הסיפור עם הרבי הזקן והרבי הצעיר? לא, לא, לא. אז אני אספר לכם את הסיפור. רגע, רגע, אז אני אספר... לא להתווכח, לא להתווכח. אני אספר לך את הסיפור ואחרי זה תדבר, בסדר? Okay. סיפור שסיפרתי גם לדוד, שלא אני אמצא. Okay. שישב הרבי הזקן בחדרו, הגה בתורה, ופתאום נפתחה הדלת ונכנס בחור צעיר, כולו נרגש וכולו נרעש, ואומר לרבי, מה זה? אני חשבתי וחשבתי ובדקתי וראיתי והגעתי למסקנה שאין אלוהים. Mm -hmm. אין אלוהים, אני אומר לך, אין אלוהים. Mm -hmm. שואל אותו הרבי, ש... טוב, מה אני, עושה? אני אוריד את הפאות, ואוריד את השטריימר, ואוריד את הקפוטה, ואני אסתובב ברחובות ואני אסביר לאנשים שאין אלוהים כי הם חושבים שיש אלוהים והם טועים. אמר לו הרבי, תלשום, ותראה יש לך שתי אפשרויות. יש לך אפשרות להוריד את הכיפה ולקצץ את הפאות ולהוריד את הזקן ולהוריד את השטריימר ולהוריד את הקפוטה ולהסתובב ברחוב ולהסביר לאנשים שאין אלוהים. פה ברחוב בבני ברק יזרקו עליך אבנים ואף אחד לא יקשיב לך ואתה סתם תהיה מסכן ואומלל ועבד ו... לך עוד אפשרות תשאיר את הקפוטה, תשאיר את הפריימרס, תשאיר את הפאות ותשאיר את הזקן תמשיך ללמוד תורה וכשתהיה בן ארבעי ותשב בחדר שלך פתאום ייכנס לך בחור צעיר ויפתח את הדלת ויגיד רבי! כיבדתי שאין אלוהיך! זה היה בעקבות זה שדוד פנה אליו ואמר לו, אני חושב שאני רוצה... מה אני עושה שם? מה יש לי להמשיך להיות שם? אבל פלינה צודקת, יש גם אנשים שעושים את זה. יש אנשים בסדר, אבל השאלה, אבל שוב, אבל לדעתי... למה זה כל כך סופר? לדעתי... אני בקשר לבן אדם שיש לו תשעה ילדים, הוא מצא... לדעתי, רגע, אני לא מציע... רגע, רגע, אני זוכר. אני מציע שלא נתנש ל... לא ניכנס יותר לדיון הזה, אני רק מדבר על זה כאילו מבחינת ה זאת אומרת שגם צריך compassion כאילו לאישה ולילדים, וחוץ מזה הוא יכול הרבה יותר להשפיע compassion על החברה שלו מתוך המעמד שלו מאשר אם הוא היה יוצא. כותב ספר יש לו קבוצה? אז בוא נמשיך. כן? כן. כותב ספר והוא סביר כן, יש לו קבוצה והוא מלמד. מה? בקבוצה של אנשים דתיים? חרדים? לגמרי. חרדים כן. כן, בסדר, אנחנו יודעים שיש אלפי דרכים. כן, כן. עכשיו אני רוצה, אני רוצה להמשיך. אני רוצה להמשיך עם... אני מציע... אני לא מציע... רגע, רגע, חבר'ה, בואו נעזוב את זה, כי זה מקרה פרטי. זה משחק. פרידה, אני מבקש, אני מבקש, אני מבין את הבעיה של זה, אבל אני מציעה לעזוב עכשיו את זה. ורק נסיים, מה השעה? נשארים פה היום, אז אני לא ממהר. אז איך מי שהגיע דרך הסבל, מי שהגיע דרך הסבל, אז איך הוא עושה מדיטציה ובין היתר כיוון שהוא מאוד מאוד אמוציונלי אז זה כמה דברים דבר ראשון יש <מח> סיכוי טוב שלפחות בכמה פעמים הראשונות לא יהיה לו קל לשבת לכולנו לא כל כך קל לשבת בהתחלה אפילו בייחוד אם הוא כזה אחד שיושב כמו שצריך יושב על הרצפה המזרחית הוא לא רגיל לזה לבד... בקיצור יש כאב ואם יש לך כאב ואתה עוד לא מבין אז אתה גם סובל כמובן אז הנה יש סבל במדיטציה יש סבל, אז יש לו על מה לעשות מדיטציה, לזה הוא מתחבר, <laughs> הוא, הוא, הוא, הוא, <laughs> הוא סובב, חוץ מזה הוא כל פעם, בעצם כולנו בעיקר לומדים מסיטואציות שאנחנו סובלים מהן אז כיוון שהוא איש רגשות, הוא הגיע בגלל שהוא סובל, אז הוא, יש לו המון סבל, יש לו המון דברים לעשות עליהם מדיטציה אני הגעתי לזה כשמתוך הסלב שלי הבנתי במדיטתיה שאם אני סובל אז כנראה שכאלה אני אוקיי. וזה הביא אותי למקום של קומפיישן. אוקיי. בסדר. מאה אחוז. אבל את הגעת כאילו דרך זה. בסדר. אבל איש רגשות זה לא רק סקס. כלומר רגשות זה עץ, זה שמחה, איך אתה... מותר על הכאב לוותר על הדברים האחרים. על הכאב? זה בכלל לא בעיה. על הסבל כן, איך אתה מוותר על הסבל א', תראו, זה הפחד שלי. אני מבין, אני נגיד ככה, ברור, ברור. בואו נגיד ככה, באופן כללי, רגע, באופן כללי, הבודהיזם זה דרך האמצע, ורצוי שיהיה איזון. אז, אני מבטיח לך, כאילו, שאם את תסבלי פחות, את גם תגיעי פחות לשיאים של הנאה מכל שם מיני שם דברים. שם זה כבר דברים. אמרתי שאני, שאני, שאני, שאני, שאני, שאני מבטיח. עכשיו, אם, וזה גם נכון, שבמידה מסוימת את תהיי פחות בן אדם של רגשות. זאת אומרת, כי מה בעצם קורה אם אני אינטלקטואל, או שאני איש של תחושות, או שאני איש של רגשות, אני, אה, בוא נגיד במילים, כאילו אני, יש לי אופי, זאת אומרת, אני מכוון בכיוון מסוים. עכשיו, זה לא נכון באמת, אבל אני ככה חושב את עצמי, ולכן בין היתר, גם החלקים האחרים נהיים אצלי מדוכאים בעצם, ואם אני מוריד את הסבל, ו... לסוגריים. גם מוביד, מוריד את האופוריות, ה... נשארת לי המון אנרגיה. את האנרגיה הזאת אני יכול להשקיע למשל באינטלקט, או את האנרגיה הזאת אני יכול להשקיע בחושים. ואותו דבר עם הדברים האחרים. אם אני נורא אינטלקטואל, אני, מבחינת התחושות, אני ממש חלש, וגם מבחינת זה אני די חלש. אם אני לומד בודהיזם כמו שצריך, אז אני גם מבין בסופו של דבר שלאינטלק יש גבולות מאוד מאוד ברורים זאת אומרת יש המון דברים שאי אפשר להסביר עם, עם האינטלק ואז, ואז שוב ואז מתפנה לי גם לרגשות וגם לתחושות אז, אז זה, זה צריך כאילו להפוך אותך לבן אדם יותר מאוזן זאת אומרת זה נכון, ש... זה נכון הרי, שיש אבל כאילו... אבל אתה לא... לא, לא, זה קובל עליי. Okay. אני לא חצה... מה, אני... רגע, רגע, אבל אני רוצה לשמוע אני את הבעיה. אני לא רוצה להגיע למצב, כמו שאילן אמר קודם, אם אני באקווינימי, אז אני אפילו לא אצטער. אם, אם מישהו קרוב נפטר או קראנו... לא אבל יכאב לא לך. יכאב לך שלא <שזו> יכאב <שזו> <שזו> לך. יכאב לך, כי את בן אדם שקשור בקשרים. אם לא תהיה קשורה באף אחד, אז נכון. אני רוצה ש... אבל תתפנה לך המון אנרגיה. לעזור, עכשיו את מבינה שלא שאם... שלא למצ... לא להגיע למצב כזה שהשאיפה היא לא יהיה רגש. לא, זה לא, בכלל... זה לא, מה... לא. לא, זה ממש לא... שהרגש לא, לא, יש לא, לא זה... ישלוט בה. אבל, אבל יש לך רגש, אבל את רואה שהוא מגיע, את, לא לא את, יודעת שהוא לא. את יודעת שזה משהו שמופיע בפנייך. ולמשל, אם את רואה מישהו שהוא נורא סובל, אז בגלל שאת יכולה לראות את זה, את יכולה הרבה יותר טוב לעזור לו. ושוב, הרגש, אם את מגדירה קומפשן בתור רגש, שאת יכולה, אז כן, זה הגדלה של הרגש הזה כאילו על חשבון הרגשות האחרים. לא לדאוג. אבל בהקנימית יש... לא, לא, לא, לא, זה נכון, אני מבין, אני יודע... אני כל כך מבינה שהיא לקבל שזאת הדרך, כן, כן. שאתה מתאבק גם את היכולת, לא, למה? אבל תראי. את היכולת לאחרים או היכולת לגבייך? טוב. ג'ינג'י, דווקא היה לי סיפור מדהים בכל דקה. נגמור מזה היום אם כבר צריכים ללכת. אוקיי, היא בסוף. הפואנטה? היא קצרה, התמינים איתי בסוף. זה שאנחנו לא צריכים ללכת זה לא אומר שאין לא צריכים ללכת. אה, היא כנראה נתקדמת. טוב, טוב. תודה. אז רגעו.